Inglateran iraganden munduko gasna oberenen lehiaketan lehen txaria eskuratu du berriki honetikeko xormarkako gasnak zermaneretan irabazia izan den txari hori uh, oren jakiteko makeako kooperatifako lehen kariarekin mintzatu zirazurro. Sarian dana bat izan da berriki makeako honetik gaznatekiko oso irrati saileko gaznaren zat. Lehenik Pariseko Laborantxako konkurtsuko lau medaila eta ondutik berriki Inglaterran iraganden nazioarteko gazna oberenen lehiaketan. Gaznaren galitate ezagupen hori lan baten fruitua da erran behar da azken urte hauetan kanbiamenak izan direla honetik gaznategian haintzine kortueteko zonbait estaba den ondutik. Beniat, zenteste ben berriako operatifako presidentak zehazten dauku nolako aldaketak izan diren. Guretzat ezat, uh, badurte bat, uh, mugimendiak izan dira, kambi amenak izan dira gure presan, eta gure elburuazen eta kalitaztezko moskinak ukaitia, lehentasuna emaitia horretan, eta usten dut uh, gure kambi amenak uh, eta ahazuenukandutela, eta gure gasna guzietan uh, Justo zormarkakoa menan denetan eta ongi iturri dela. endela. Mm -hmm. Kalitatea hobetzenari eta zuek beraz aldaketak sekatu dituzua, aldaketak zenolako aldaketak izan diremen. Aldaketak buruzagitza mailan eta gero uh, gazneiteko gashne, maneran uh, eta ontzeko maneretan eta kambiamenak uh, uh, izan dira. Mm -hmm. Ordeon, honetik uh, eko presidenta, da, aldatua izan, orreztaba da zonbait izan ziren funtzean, lengo presidente egin? Bai, bai, bai, manabon, basuan zonbait uh, urtea uh, eriginela, berkinela zerbait egin eta arribatu gira, badu bai urtea eta kontengira. Bai, eh, bai, president Ferriarekin, zer da funtzez diferentera dena? lanien hartzeko manera uste dut uh, ja da, langilerian partetik uh, ja lanien hartzeko manera kolektiboki hartzia, egunguziz, etortzia gogotik lanerat ja da, uste dut importanta den eta preseski, Pierre Mol honetik sozitateko lehen dakari ere mintzatu baigira Pierre Mol entzat funtzezko baloreak entziatzen duena aplikatzia da besten entzutea elgarrekilako dialogoa Es Deus Gorodetzia eta Elgariki la korespetoa, respetoa, ondi bai langileri buruz eta ejne gileriburuz. Eta hori aplikatuz iduriz ondori ere badira enpresan berak dionaz. On a mm. cette solidarité aujourd'hui retrouvée entre l'amont et l'entreprise, c'est une solidarité nécessaire. Elkartashuna berri sortu dugu gure artian parce que nous avons un redressement d'entreprise à faire donc on le fait ensemble et on est motivé tous pour Motibatua gila denak egu Aux producteurs, la fierté de livrer leur lait à Honétique. Aux salariés, la fierté de retravailler pour Honétique. Et aux actionnaires, la fierté d'aider Honétique à continuer. Les résultats, euh, euh, comme on vient d'obtenir, qui font suite euh, aux 4 médailles sur 5 produits présentés qu'on avait eu au concours général agricole, au moins qualitativement. Là, on est sur la bonne voie. Qualité à Renaldetik, Bideonian, Didella, confirment tout auku ere peñatzen testebenek gasna leiaktorrek je remarque quoi eran godu yada sinema ilian ere laborariak indarrekit industri araudia bera dela respetazeko eta Uzti dut, niretzat medaila horrek goi mailarat ikartzen du gure, gure gazna saila. Bestalde, bainatzen testebean ere, da hardi gazna enterprofessioneko lehen dakari bere kargua nola hartzen duen ere galdegin dugu. Kargo bat ezbeti erretxan, minan baditu alde interesantak, kusten da uh, esne hatunat guztiak kalitate sailean, eta kustena somat, gasna, somat eskonek gasnatzen den eskolegi guzean, janezake? Arribatia gira emat eskonek egiten dugu, tabakigu eunetaik bila hiru lau geioiz etan bada, fite letxeriak enketatzen dira eta oh, laborari gisa dira dute erten meinen uh, presuak dute ematen eh, egomber eh, eh, alaz goiti berruko titiratu eku eh, xiz eh, luta salade eta denak uh, se presu tanden eta borde manera e preseski presu hori goiti uh, erameiteko memento nieniz uh, xovelan tzatzelan merkatu hor da, kalmeda me bon uh, espan txatziki berda espan txatziki berda mm -hmm. den aden beti erameile da haupe hori, uh, fin jormarka da elementu importante hori Bai, bai, justuz, uh, negu untan, pasatuko da, publizitate uh, important bat, elaborariak eta leheriek parte hartzen dutera, elaborariak parte hundiak e, e, meitendute uh, publizitate hortan, eta uh, urte hundar gana bendo hartio, pasatuko da, film hauri eta telebistan, eta pentsatzen dugu uh, sok markako, uh, tonazak goiti, goiti tuko dela. Agen bai, ezteko. Oh, Mila